«Когось мені нагадує цей ангел», – сказав, і перестрашився своїх власних слів. «Кого? А не будете гніватися на мене?» «Кажіть, панну Ганю, житницьку Ганю, пане Семаківське, особливо очі, і оця добряча усмішка на устах. Чи ви бачили в кого таку усмішку, скажіть?» Семаківський замикав касету і чомусь дуже довго ховав ключик в кишеню камізельки – я тут ніякої подібності не бачу, заперечив, а коли вона є, то припадкова, поза межами моєї свідомості і хотіння. «І хотіння?» – спитав Леміш. «Чому ж ви так дуже відпекуєтеся навіть самої гадки, що хотіли увіковічнити панну Ганну? Невже ж вона не гарна і не добра дівчина? Ще більше добра, ніж гарна, аж за добра. А добрий дурному брат». Загалом цілий той терцет на житницькому приходстві Такий добрий, що аж скучний Молочна кашка Деколи з'їси, можна Але як часто їш, то обрідне Відкриваю у вас ще одну прикмету, пане Семаківський Яку? Невдячність Вас на приходстві так люблять Не люблю людей, котрі не вміють не любити Ілецькі, Ганя, і навіть Шагай Це ходячі доброти Такі типи не мають права жити в теперішньому світі. Тепер треба людей з великими зубами, завзятих, злісних. Не можу собі уявити гані з великими зубами. То хай би хоч нігті запустила, щоб як не кусати, то дряпати могла, а то подумайте тільки, що вона буде робити, як піде на учительку. Таже її до місця злижуть добрі люди, бо тепер світ то гризня за шматок хліба і за дах над головою. Не люблю кандидатів на будучих святих. Хто їх канонізуватиме, отче? Не можу відповісти на ваше питання, бо ваші погляди йдуть у розріз із заповітами Христа. Хочете вдавати поганина, але це вам не вдається, і таких великих зубів, про які балакаєте, у вас якось не бачу. Мама природа не вивінувала мене ними, і це моя трагедія, отче Леміш. Тому я замість бути славним, малюю церкву в товстогузах. А коли б мали великі зуби, то кусав би був, гриз би був направо і наліво всіх, що так зневажливо відносилися до моїх образів. Як бачу, то ви не любите критиків і рецензентів. А за що ж мені їх любити, отче? За те хамство, котре вони виявляють там, де годилося бути важним і здержливим, щоб зневажати автора, не знеохотити його, не вразити. Якої думки були б про гостя, котрий прийшов би до вас, і вам, або вашій дружині на привітання сказав, ваша дитина погана, дурна, і вона нікуди не годиться? А мої образи – це ж мої діти, отче, щоб писати про мистецтво, то треба або самому бути митцем, або дуже багато вміти. Та ще треба посвятити чимало часу, щоб прослідити твір, про котрий хочу писати. Щоб збагнути задуми автора і побачити, чи як він ті задуми у твоїм творі виконав. Треба забути про своє відношення до автора. Чи він тобі приятель, чи ворог, чи маєш з ним які порахунки, чи ні, чи людям твоя критика подобається, чи може вони її зганять. Одним словом, Треба чистої совісти. Коли ж критик, маючи до вас злість або слухаючи ворожих підшептів, стане глумитися над вашою працею, насміхатися і плювати на неї, то як же його зате любити, отче? Навіть балакати про тих панів не люблю. У найглухіший кут залізу, щоб не зустрічатися з ними. То ви гадаєте, що критики не треба? Злого маляра критик малювати не навчить, а добрий його науки не потребує. А глядачі? Між образом і глядачем ніхто не повинен стояти. А коли глядач не вміє дивитися на образ, то наругою і насміхами критик його тієї штуки не навчить. Це можуть робити тільки справжні знавці, люди, які люблять мистецтво і розуміють його, а таких дуже мало на світі. Зате там ті, ах, скільки вони не творили, скільки талановитих людей мають вони на своїй совісті. В судівництві є відомий термін – морд правосуддя. Жаль. Але ми, мабуть, відбігаємо від теми, навіть дуже. Вертаємо до житницького приходства. Ви кажете, що ілецькі гання за добрі і за благородні. Почуваю себе між ними таким грішним, що сам на себе дивитися не можу. Тому так рідко буваєте в них. Може й тому, притакнув Семаківський. Добре, що вже кінчу тую церкву, перехрещуся і піду собі геть. Маю вже того всього досить. Зашийся у якийсь глухий кут, як медвідь у авру, і нікого знати не хочу. А мені якраз здається, що вам треба би когось, хто був би вам за жінку». О, ні-ні, махнув Семаківський руками, бо муху відганяв від себе. Таке щастя не для мене, отче. Злої жінки не хочу, а добрий не мав би совісті нещасливої робити. Ще, не дай Боже, діти прийшли би, подумайте тільки, діти українського церковного маляра. Гу, лишім це краще. Підемо трохи в поле. Я вас підпроваджу, ходім. Вийшли на двір, Сонце звільна скочувалося на виднокруг, веселе й розсміяне весняне сонце. Всюди воно заглядало, кожний листок, кожну віточку прошибало своїм поглядом теплим. Золотистими хвилями гладило землю, ніби заохочували її, щоб скорше зерно в своїм лоні ростила. Леміш і Зимаківський стояли на церковних сходах, жмурили очі й дивилися на гарний краєвид. Наш світ, як маків цвіт. Осанна, пробував Симаківський, забуваючи про свій роблений нігілізм. Але зараз, мабуть, пригадав собі, бо скривленими устами додав. «Гарний світ, тільки жити на ньому погано». «Як кому?» – відповів Леміш. «Нарікати не можу». «Я завидую вам». «Не потрібно, бо й ви можете доступити такого щастя. Тільки жийте по законах христових». Симаківський сумно подивився на нього. «Гадаєте, що я не вірю в Христа? Але що ж, коли я невдаха? Зразковий невдаха, був, є і, мабуть, буду!» Нараз показав рукою на поле. «Бачите очі?» Леміш руку до чола приложив. На суголовках стояв віз, на возі, на мішках сидів пес і гавкав, відганяючи ворони. По свіжозораній ріллі йшов сівачі широкими помахами руки розсівав зерно. Золотистою каскадою сипалися на скиби За сівачем пара сивих коней тягнула борони Попри коні підбігав погонич і погукував весело Пахло землею, зерном, надією на урожай «Пізнаєте?» – питався Симаківський «Шагай!» – відповів радісно Леміш «Він у своїй власній особі Шагай в ролі хлібороба «Чому?» – «Не знаєте?» Секретар Кручковський купив тутешній фільварок, а Ілецький відкупив від нього 20 шнурів і наймив їх Шагаєві. «Так, скоро то зробили», бо Кручковський боявся, щоб його не перебігли. «Тепер Шагай значиться державець, а що ж, дай йому Боже щастя!»